Vén a la plaça Reial i celebra amb nosaltres els 18 anys de missions lliures a Barcelona oh, sí, oh, Contraban FM Ni adulta, no, ni adulta ni, adultera, ni adulterada. Bueno, Contrabandista segueix la missió des de la Plaça Real en directe per celebrar aquests 18 anys de Contrabanda FM. Recordeu, avui dissabte dia 13, estem aquí des de les 12 al migdia i fins a les 8 del vespre, que hem d'escoltar Rosco Grama i ara amb vosaltres, Ones de Pau, juntament amb el grup de teatre, La Quadra Màgica. F De pau a contraban de FM. Tarda, amics oients, amigues oients, pianans de Barcelona. Continuem amb aquesta missió en directe des de la plaça Reial de Barcelona i avui en aquesta franja especial estem aquí fent un programa alguna mica de teatre i tenim aquí a la taula el Josep Benia Riera de la quadra màgica Hola, Hola, bona tarda, Barcelona Una bo Bona tarda, plaça Reial Bona tarda Bona tarda, gent de contrabanda 18 anys Ni adultera ni adulterada I al costat del Josep Hi ha la Raquel no, La Raquel no, Laura Bueno, eh, Raquel o Laura? Laura, Laura eh... Bona sera Jordi, no t'has enterat que tenim a Laura Pausini Aquí en directe Ara en directe, aquí Ostres la Laura Pau. On és de Pau, no? Molt bé. Ostres, això sí que és una primícia, eh? eh... Benvenuti, benvenuti. Gràcies. Gràcies, bona la... sera. Sí. Gràcies. Té el micro el micro obert, la Laura? I no... tant, sí. bé, oi? Parlare, Laura, parlare. Yo parlare que yo sono molto contenta. Yo sono molto contenta de estar aquí a questa notte. Està molt contenta. A cuesta tarda a la plaza rey la tabula de una mica de merda digo que la tabla podía haber rentado a cuesta gala de la apache la gala de la pau de la contrabanda de la apache contrabanda de la pau del indio apache también y yo sono molto felice de estar a cuesta plaza està contenta Treciale, amb la sua Mastat spagnoli, a la Barcelona, del Fòrumial, de la pacece. Ah, els ciclistes diu que els ciclistes el, els que anaven ara en pilotes margen al fòrum. Que els podeu veure a en pilotes. Joo sona molto, molto contenta perè la pace és al mio cuore. La pau és al seu cor. E io vorrei per a tutti tutti la persona di mondi, un gran, gran cuore i molta patxa cantarà una cançó per la Pau el, el món que ella ha molt i felicitat Pau i felicitat per tothom pels guiris aquestos que passen ara també per vosaltres també, que gasteu calés sur, que el meu món està cadent llum dintre un mare pleno di folies Tipocresí el mundo se va a la mierda Ella quiere ayudar a mundo mío por tutti Ayudar a todos aquellos que sufren como tú El mundo que ella quiere Tendrá miles de corazones. Los partirá con el piu, que no sé lo que es ahora. Pero con amor, eso sí, con amor. El mundo que ella berrea estará lleno de panis. Algo de un ragacho que no entiendo. Que mañana queda con un ragacho para comer una paella ella que vosotros no podéis ir pero que os salvéis y tú que te estés quieto que no me vas la cabeza que le molesta esteso es mejor que ozores pero que pajares el tío se le va que pajares tiene un tío que es igual a mi tío es mejor llevar el pelo liso Os va a hacer un hechizo ahora a todos. A ti también, señora. El chocho te va a oler a té. El mundo que ella quiere estará lleno de polos de fiori. Una marca de frigo. Lo sentiréis en el piu. Que le gustan los canelonis a ella. El mundo que ella quiere estará lleno de justicia para todos aquellos que no pagan en la autopista. Es lo que ha dicho. Que si te pintan mucho pareces un loro. Pero que os salvéis. Que os salvéis todos. eh! eh, eh espera. ¿Cómo se puede mirarla y quedarse igual? ¿Dónde cae una bomba no crecen flores? Y en el sexo anal? Hay que escuchar y no cambiar de posición. ¡Regala la pache! ¡Que no separe el pío! Cállate ya. ¿qué? Ahí, apla aplaude esta acción, compañero, aplaude. <clap> espera, espera, que quiere decir algo. ¡Mierda! ¡Mierda! Y tú, mío, batuti. Dice que todos somos batusis, que deberíamos de empezar por el principio, hacer una revolución. Franco Batiato, te dicen aquí, Laura. No, yo, yo soy Laura Pausini. Es Laura Pausini. Y estamos en el programa Ones de Pau, a Mel Jordi, hola Jordi. Fins aquí el radioteatre, eh? Ja, ja està bé, eh? Ja està bé, ja està bé. Molt bé, la quadra màgica en directe des de la plaça Reial. En la sintonia de Contrabanda faiem el 91.4 del dial. Digo que Bonita, no ella pa ella, pero ya que... Eh, hombre, unas ganditas gambi... de la Barceloneta, ¿eh? Recién pescada, recién simple... pescada. Gandita en contrabanda. Gandita. Molt bé, companys, moltes gràcies per aquesta actuació, aquest radioteatre, podríem dir. Bé, bueno, a vosaltres, per, per aquesta festa aquí al carrer, no?, tan, tan lliure. Molt bé. Esteu representant una obra que es diu Pau, amb mm. interrogant, i que mm. està inspirada amb, amb el popular himne a la Pau, que, que el compositor Pau Casals doncs, va, fer, va fer internacional, va popularitzar, incl inclús us en vau anar fins a... Acabem de tornar ara de Brasil i de Buenos Aires o, o, i de Madrid, on, on hem estat 15 dies, i a partir del dilluns tornem a estar en el Teatre Llandiol, en Pau, els dilluns a les 21.30, i eh, els dijous amb un altre espectacle de la quadra que es diu Cabaret Pedrolo. Molt bé. Uh, aquest, aquest sketch de Laura la, Pausini sí. è, és com comença l'obra, però després hi ha moltes més situacions i esteu expressant d'alguna manera la, la, el poder del teatre per, per no només denunciar sinó també per interactuar, no? Per fer participar el públic i que no ens quedem com uns meros espectadores sinó que també, doncs, quasi quasi pugem a l'escenari, no? Si cal? També, de fet, també pugem a l'escenari, fem pujar els, els espectadors bona un cada nit. Sí, bueno, es, es tracta d'un teatre interactiu on, on la quadra el que proposa és que passem una mica a l'acció, no? Mm, L'espectador surt del teatre amb moltes sensacions, siguent haver tocat pels actors i, i per ahir que li cauen bombes, com ara en aquest moment, que ens, ens porten els rams de Pasqua, no? Això és es la Pasqua, Pasqua militar, ha vist, ha vist el militar. Però sí, n'hi ha aquesta interacció, no?, que, que, que acaba de fer aquesta dona aquí en directe de la plaça Reial, no?, que, que els espectadors pues, reben, reben bullicaus, per exemple, o reben tabac i acaben menjant una paella per la pau, també. I sobretot que els hi proposem això, els, els hi donem molta informació, no només visual i, i, i de text, sinó que els hi donem molts sentiments, moltes emocions molt fortes, a vegades contradictòries i... I això fa que, que s'hagin de posicionar, no?, de, de com prenen tot això. No és, no és un teatre així en el que veus, mires i ja està, i al final dius, bueno, bé o no, sinó has d'estar allà, has d'estar actiu. Jo els recomano, si no entenen res, que vinguin al Lentiol directament els dilluns a les 21.30 i per 6 euros, reservant l'entrada en www.lentiol.com doncs eh, poden adquirir una entrada per veure Pau en directe tots els dilluns fins el 15 d'agost estarem i a l'entrada s'inclou el plat de paella i això està aquí al Raval el, el sí, estem al mateix ritme a la plaça Reial, doncs Creu és la Rambla i, i bueno a l'altre costat de la Rambla Molt bé Josep, tu has fet la mili? Dos vegades. Perquè porto, porto, la primera és la... real i la segona amb malsoms. En malsoms. I americana, com és que portes l'americana militar? Doncs perquè si, si has de parlar de pau a l'actualitat són els militars els que me'ls parlen. de pau És una contradicció, ja. quan comences a parlar de pau són els militars els que parlen de pau, no? Els que fan la guerra són els que parlen de pau. O missions de pau que ja han ara, no? Nosaltres diguem a pau que afortunadament aquí a Occident no cauen bombes, no? I que els militars estan fer, per a fer la pau o per in, imposar un altre tipus de guerra. Molt aquí, més sutil. Aquí les fabriquem només. Per exemple. I fabriquem les armes i les guerres, sí, totes dues coses. Hi ha altre tipus de guerra que no té a veure amb, amb la guerra entesa com a, eh, com a batalla sanguinària, no? Sinó entesa com a, com a una, una guerra vital, no? On, on... Bueno, i generem conflictes contínuament. Conflictes socials conflictes eh, interracials al mateix, a la mateixa ciutat, al mateix lloc. Uh, conflictes familiars, conflictes entre comunitats... Vull dir, la qüestió és generar conflictes perquè la gent tingui por i perquè la gent es, es vagi fent més petita cada, cada vegada. Molt bé. Ara... Ara mateix no recordo quina és la paraula, però hi ha un, eh, a l'obra Pau hi ha una escena on tu fas un paper realment molt catàrtic. No? Ara no sé quina és la paraula, allò personal... Resentiment. Això, ressentiment. És molt fora, allò. A mi em va emocionar bastant. Explica'ns com, com es resumiria aquests esqueig. No, ho han de veure. Ho han de veure, vale. Clar, és, però bé. és això, és el que dius tu, és una catarsi de què és el ressentiment sí. I, i ho veiem, ho veiem en acció. No, no, no si, si vols, si vols, si vols explicar-los el lo que és el no, ressentiment per la ràdio, no ho expliquis. No, no era la intenció. mostra no, no, no, no era la intenció. S'ha de veure. La... S'ha de veure. I de fet ho veiem cada dia, que, que aquest és el punt, no?, que hi ha molt ressentiment, que hi ha molts odis personals, més enllà dels de que atinen les armes i els que van a la guerra, sinó no cal... que el... Personals, clar, són personals, com en el bàsquet que són personal en atac o en defensa exacte no, l'origen de la paraula del ressentiment és perquè quan vam fer eh, Pau eh, uno dels llibres que més van llegir va ser l'origen de la tragèdia de Nietzsche no? i en ahí Nietzsche fa un estudi catàrtic de lo que és el, el ressentiment no? I, a, i a partir d'ahí van passar a, a l'acció no? ja que som actors, som teatreros, doncs es va generar aquest, aquesta posada en escena de la demostració del que és el ressentiment, i que més ressentiment que que algú marxi d'on està, perquè no està d'acord amb el que s'està fent. És una manera de demostrar, i el que diu Raquel durant l'obra, que com estem carregats d'aquest ressentiment, que no és res més que una repetició de sentiments. Possiblement, per mi, la persona que està ressentida seria la persona més sensible a la que més li afecten les coses. Possiblement la major part de, de, dels éssers humans estan molt preparats per, a, per aguantar, tragar molt, molt, molt de sentiment. I per això que hi ha algú que se li va, se li va i un dia agafa un, un rifle o va a un col·legi o o, o entra en s'afilia a un partit terrorista perquè realment el sentiment del té tan a flor de pei que comença a mostrar-lo llavors. No? O sigui que dintre de, de tot la democràcia encara està funcionant bastant bé. <ríe> Molt bé, anem a recordar que la, la quadra màgica és, és un grup de teatre que... Que forma para, del que forma per alt Josep Maria Riera, que el tenim aquí. La Raquel Espe, es Peleta i després també hi han altres companys que són a, si els voleu presentar. hi sí, sí. el Rubenn que està aquí, que no sé si vols passar al el nostre tècnic. El nostre tècnic de, de so de Llum, Run Rubenn Gros. Que avui també ens acompanya aquí. el tinc a la meva dreta o sí. la està a la dreta com, com molta molta gent. <laughs> i bueno, és un clàssic en aquest país no? Lo de la dreta a sí. cada cert temps. Clar. Són textos de pau, eh, el que estem dient ara. Vull dir, sí. potser la, la gent està dient, d'aquest tipus de què va. Però, però són textos que surten a l'espectacle, no?, Quan, que estem molt determinats per les accions i per, i per la racionalitat o racionalitat del nostre servei. El coneixement humà s'ha desplegat tant que sabem tot, però no apliquem gairebé res. Tenim més informació. Avui en dia, lo difícil, això no sé qui ho deia, però ho deia algú, això, d'aquesta gent que escriu... <laughs> Eh, això que el, el problema d'avui en dia és que hi ha massa informació i lo difícil és seleccionar-la. De fet. Mm -hmm. Mm -hmm. Després està la Ilona la Ailona Muñoz i l'Albert el Boronat i el Bernat Garcia i el Xavi Álvarez. I Xavi Álvarez. Molt bé, la Ailona que diria allò de no estoy No estoy Correcte, correcte. correcte. aquesta. Sí, no no stoia i que... cumplo com madre Que fa? Uh, això. Cumplo com a Fa el seu paper de, de mare i de dona de la casa també en un moment de, de pau on es veuen, no?, aquests vicis que tenim a la societat, que n'hi ha aquests n'hi ha d'altres, ni la qüestió del... El turisme, també, no? El turisme, no? de com fem servir els viatges i el i el turisme com si fos res, res d'important o com si fos una cosa um, innocua, quan en realitat porta... genera moltes històries xungues, vull dir, d'allà ve el turisme sexual, d'allà ve l'explotació de, de, de, dels recursos naturals de molts països, i bueno, en fi, això i més coses, oi que sí? Molt bé, ostres, saps que ara no me'n recordo de quin, quin és el, el poble, la ciutat on, on va... Va néixer Pau Casals, eh, va néixer a El Vendrell Vendrell. Concretament a Sant Salvador Molt bé A Sant Salvador I allà vam anar... I va morir a Puerto Rico La història és que també Pau és, és un espectacle que ja és provocador en aquest sentit perquè està inspirat en Pau Casals però Pau Casals no surt per a res Se comenten coses de la seva vida, obra i de, i de la seva repercussió a, a la societat actual i la seva repercussió és que la gent del seu poble el coneix perquè té un col·legi al seu nom però no sabem ben bé, ben bé, ben bé qui és per ahir sí que vam trobar i això surt a l'espectacle en un vídeo que posem eh, surt eh, gent gran que sí que recorda qui és Pau Casals i l'identifiquen com algú que li anava bé a la vida però es va posar a política i el van fer, i el van fer fora del vendrell del país, del país. El, va, el bar fora de fora del país. És bueno, una perspectiva bastant interessant de la que ha estat la vida d'una persona que va deixar de, de guanyar molts calés, va deixar de tocar en directe des de l'any 43 per a cridar l'atenció sobre la dictadura franquista que hi havia a Espanya i a Catalunya. No? Molt bé, vosaltres us aneneu al Vendrell i feu de reporters i entrevisteu sí. a la gent i això és el que es veu també en l'espectacle. Això, això surt de l'espectacle també. El això. que volíem és dues coses, saber fins a quin punt la gent del Vendrell coneix a, a Pau Casals i d'una altra banda preguntàvem sobre la Pau, què pensàvem de la Pau, si hi havia Pau o no hi havia Pau. I, bueno, i curiosament allà al Vendrell parlant de Pau o, parlà, o parlant de, de, pau, de Pau Casals eh, el que acabava parlant la gent és de la immigració sí. perquè hi ha, una, hi ha una problemàtica molt forta allà, i hi ha, bueno, amb això, no? I... Jo li preguntaves a algú qui era Pau Casals i et deia Ah, jo visc que en el carrer de Pau Casals Fins sí. i tot surt un noi argentí que diu que, que li encantaria conèixer a Pau Casals en persona li vam tenir que dir que ja havia mort. No? Bueno, Potser amb la reencarnació podríem trobar... Segur, segur. ...algun músic reencarnat en el, en el Pau Casal. El, aquest tema de la immigració també el toqueu d'una manera important, perquè també el, sí. a, aquí puja algú de la, del públic a l'escenari i feu el, el joc de rol de que, de que interpreti l'immigrant d'una doncs, manera molt... Com, com ho diria? O sigui, que, que realment està bé perquè... el la persona que puja pues, ho passa una mica malament, uh -huh. ni la bon tros malament com el que ha fet el viatge en la patera, però, però sí que es posa en situació i bueno, tam també sí. està bé el, el, aquesta manera de presentar la situació perquè la, perquè la veiem d'una altra manera. No? Clar, com... perquè es vegi que bueno, això no? tot el que han de passar, comentaris, allà es concentra tot en 5 minuts, però quan vens d'un de 10.000 quilòmetres uh, enllà i arribes a un lloc i has d'aguantar aquests comentaris i aquestes coses, doncs això et va quedant a la pell i després genera ressentiment i després genera uh, que sigui i això et deia el, lo, del, lo del vendrell per, per això perquè parlàvem de pau i el que vèiem és uh, a gent, dones, que li feien tota la culpa als immigrants, a immigrants que deien sí, sí, aquí hi ha molta pau o, o no, aquí patim patim el racisme, vull dir, i, i, i, i és una localitat on, on tot això està, està, està molt present. Era, era molt interessant d'anar-hi, clar, el vídeo que posem només hi ha com una, una vuitena part del que vam fer, que, que eren tres hores allà d'entrevistes. De, molt bé, eh, si, si us sembla bé, deixem un moment davant de l'obra de Pau i, uh -huh. i comentem molt ràpidament la següent obra, que perquè esteu fent un, un triplete eh? esteu fent també Hotel Barcelona i Cabaret Pedrolo. Hotel o... Barcelona, la mateixa, la tenim parada. Vale. Sí, Estem eh? amb Cabaret Pedrolo i eh, Sardana Aquàtica, és la que està, està sortint por ahí. Molt bé. Doncs Cabaret Pedrolo és una obra, és una obra que està basada en... en, en, en la... En l'obra de, del Pedrodrolo, home sinó. No". El que hem fet és una adaptació lliure, Mira. Mira, aquí tens, aquesta és una de les actrius que ho fan. Molt bé, Raquel, permeta'm que ens faci una crida als oients, que si es passen per aquí, per, l, per la plaça Reial, i, i s'apropen aquí a la carpeta de contrabanda, els hi regalarem unes entrades per... Exacte, tenen uns descomptes la gent que passi per aquí, per la plaça Reial, eh, per anar a veure els dos espectacles que, que tenim en cartellera fins el 15 d'agost. Pau i Cabaret, i Cabaret Pedrolo Com deia Raquel, bueno, és un espectacle molt interactiu, possiblement una mica més que Pau ja que des del primer moment l'espectador participa d'una sessió d'espiritisme conjunta amb els intèrprets la disposició del públic és molt especial perquè eh, tothom es veu les cares, no és com en el teatre que ha, està format per files, sinó que aquí estem en un... En, en el un... teatre la italiana vols dir? Sí, un teatre que es diria a la, a la italiana, que no, no vol dir que, que els actors parlen italià, sinó que, que és el teatre com el conegan convencionalment, de un, com files, com un cinema. En Cabaret Pedrolo no hi ha, no hi ha cinema, diguem, sinó que es trenca la quarta paret, es trenca l'escenari, i l'escenari està insertat al mig de les files. Hosti, molt potent, no?, la sessió d'aquest espiritisme. És molt potent, és. sí, tu, tu ho has dit. <laughs> tu has dit perquè cada, cada nit, a més, és un risc escènic, un, un risc també físic per als actors, un risc... I tant, que pots preguntar-ho, ja, ja ho estàs fent, de fet. Ens, est ens estan preguntant en directe... que hi ha un noi, un noi que... Amb, amb la birra la mà l'aniversari de contrabanda vol aniversari estem. contrabanda Som correcte i els, els han deixat d'estar aquí amb sí. Ens... en ràdio alternativa puta mare, visca la llibertat anem avançant a poc sí. a poc hi ha, hi ha gent que avança en limousin i altra gent que avança en Seat Viza, però sí, es va avançant Agafa que no t'escolten els soients, entra un espontani, això és part del teatre de la quadra màgica també, entrar el, els espontanis. Molt bé, ara para serà un personatge per aquí que no sé si encara està celebrant la victòria del Barça, perquè el veig molt esportiu. En part en, part, en part, però bueno, el fet és que... Vem una cervesa a la mà jo, perquè tot el que digui... Jo doncs... o el que havia <laughs> escoltat, o el que havia participat, o el que havia entès, o el que sí. havia escoltat... Tens un minut, la, company, eh? ràdio contrabanda era una ràdio pirata, ràdio alternativa. Us veig aquí, a nivell públic, us veig participant a a un lloc que teniu al vostre, vostre metre quadrat aquí a, a no sé, a, un, a nivell públic Escolta, no? puc fer una pregunta? Sí. Què vol dir per tu la pau? Que ara estem parlant de pau amb els companys de la quadra màgica Què és la pau sí. per tu? La pau, hòstia, no sé potser va més enllà del que jo penso, perquè la pau per mi no és un, un pau com, una, com un, a nivell ideològic sinó per mi la pau més enllà lluita la pau, vull dir que és algo per mi és algo que és a nivell més enllà d'una ideologia dir, és algo que s'ha d'aconseguir i tu creus que és I possible? Mi, que la pau és, és aconseguible la pau al món ah. creus que es pot arribar? No. a aconseguir? No. no, a nivell mundial no, Difícil, a, no? Nivell personal, sí. ah. a nivell personal sí, a nivell personal Sí que I, i, com, I com, es, eh, I com, com po es pot aconseguir Com podem arribar a aquesta Pau personal? A, a nivell mundial no l'aconseguirem, eh? No, a nivell personal, tu Tu com l'has aconseguit la Pau? Però pues sentim-me bé a mi mateix i sentim-me bé amb, amb, amb el meu voltant, però, però no l'aconseguirem mai a nivell mundial. I... Ens riem, en riem perquè això mateix se li pregunta cada nit surt a l'espectacle de Pau. Est Estàs, Estàs fent el text d'una part de exactament Pau. exactament el que nosaltres pensem i surta cada nit a l'espectacle. O sigui per això ens deiem, eh, simplement. Ah, bueno, no, la, la Pau és una, una utopia, vull dir... Igual que la, la democràcia, no, jo no crec ni es esperodo la democràcia, ni, ni crec en la democràcia ni es espero la democràcia, ni es esperodo un sí, nom la... democràtic perè perquè igual que la pau vu perquè són utopies. igual igualal que la democràcia, per molt que ens venguin a nivell polític, Uh, per molt que ens venguin la democràcia a nivell polític és una, una utopia igual que la Pau Molt bé, eh, per seguir reflexionant d'això pots pujar ara ja a Diagonal 447, que és Punto Radio i Lluís de l'Olmo estic segur que estarà encantat de rebre eh, perquè tens molta personalitat davant del micro però aquí la, la gent de contrabanda ha seguir amb el programa, perquè s'acaba les 8. Us deixo, tio, passeu cracs, tio, i ja és molt que sigueu aquí entre nosaltres. Merci. Vinga, felicitats i endavant. Merci. Gràcies. Doncs eh, estem a la recta final d'aquesta mitjoreta, doncs, tan fresqueta aquí al Plaça Reial eh, amb la celebració dels 10, 18 anys de contrabande FM des de no l'any no, 91 18 anys. des de l'any 91 estem aquí uh, bueno, estan jo, ja sabeu que o, Ones de Pau va començar el mes de gener i, i estem doncs, col·laborant amb la programació però hi han companys que porten molts anys i 18 anys a les Ones i per acabar amb eh, el més important, que m'agrada molt el que ha dit aquest company, que és el de la... no sé ben bé com ho ha dit, però que no hi ha pau sense acció, no? Mm -hmm. si, si no... Sí, també sí. ha que per a ell la pau és una lluita, no? La pau és una lluita. lluita. I, i per a coincideix bastant amb el que reflecteix l'espectacle de pau, no? Que mm. molt utòpicament també la democràcia ens ven, eh, o els sistemes de poder ens venen que, que, que la pau és això, no? és estar en pau, però però és difícil quan ets un esperma el primer esperma del teu pare un campió, perquè tots som esperma tots, tots els que estem aquí a la plaça real som campions, som espermes ah, tots, tots vam ser mira com els canvia, mira, aquí, com riu, mira com riu mira, mira aquell com riu ara senteges millor mira aquell com riu, ets un campió i tu també, tots som campions aquí. Clar. per arribar aquí que ens ens demani la pau no home no Aquí el que volem és que es passin coses, i ahir és ja on connectem amb, amb les coses, amb l'acció, amb la festa, amb l'orgia aquesta que porten els de les bicis que van al fòrum en pilotes, no? Vull dir, ja, ja està bé d'acutar de, de tantes lleis, no?, que l'imiten lo que és una platja nudista, ha de ser allà i... m'entens? No, aviam. Mira que, que fàcil i que senzill és disfrutar del món amb una bici i totalment lliure, no? Sí, senyor. Deixa'm afegir això que has dit... No, que... no deixo. No, no em deixes? Bé, va. Que, que si Pau reflecteix això o això... Jo crec que Pau reflecteix eh, les visions de cadascú dels actors que actuen a Pau, però no es, no es mira de donar una visió o, un, o una resolució o una resposta. El que es reflecteixen són els conflictes i totes les diatribes que cadascú va va fent eh, dins seus sobre el que és la pau, sobre el que són els conflictes sobre el que és la guerra però fins i tot eh, com que tots som diferents, fins i tot a pau, a l'espectacle, es donen conflictes sobre què entenem cada, cadascú per la pau i per la guerra vull dir, no, no donem una resposta deixem tot obert a que l'espectador digui, doncs mira, jo estic d'acord amb aquest actor o no, jo estic d'acord amb aquell altre molt bé. El, aquí en, el programa unes de Pau no, no ens definim com a pacifistes, sinó que ens definim com a activistes per la pau, i que ja és, és un, una manera de definir-ho que planteja doncs una actitud, que és a, aquesta activitat per aconseguir alguna cosa començant per un mateix i per l'entorn més proper, no? I, i si hi ha, si ha d'haver-hi conflicte, que hi hagi conflicte. El problema és quan no hi ha conflicte perquè jo estic molt bé i no vull meterme con la vida de mi vecino i tots molt tranquil·lets però deixant fer els que, els que estan destrossant el món, no? Mm -hmm. I hem d'acabar allà, ja, companys. Gràcies bueno. per venir a la plaça Reial. Gràcies a vosaltres per haver-la liat aquí des de l'esdocce del... Gràcies, jo sona molt contenta. Laura Pausini està, gràcies, aquí. aquí Eh? Estic per a fer la pau, ja. Molt bé. I, i convidar-vos a escoltar Contrabanda i aviam sí si ja amb els 18 anys comenceu a dir, a dir tacos, ja, no? Que, que ja sou grans, no? Per a... Gràcies. No? Que, que amb 18 anys heu estat molt parats, eh? Tu creus? No, només li agrada provocar. No, però amb 18 anys ja pots anar de putes, no? Aquestes d'aquestes. Doncs aquestes, aquestes són les últimes paraules del director de La Quadra Màgica. Molt bé. Màgica. Bueno, moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem al Jantiol, si voleu. I aquí n'hi ha gambes, eh? Aquí gambes gambes per, tothom. per tothom. Tenim entrades per no veure aquest espectacle del Pau. Aquí hi anar, I tenim un, una tenim cassola plena, plena de gambes, recent cuinades pels amics contrabandistes, i durem pas al següent programa especial, amb unes hores manques verdes. Vinga, Vinga salut i força. aquí.